Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om varför fattiga alltid kommer att vara fattiga och jag tror tyvärr att det är så av en rad olika anledningar en anledning är inflationen alltså att penningvärdet minskar helt enkelt alltså om du frågar liksom din farfar vad en glass eh, eller en liten mjölk kostade så kommer inte han säga om ja, men den kostar 15 spänn utan han kommer säga du den kostade typ 30 öre. Och det här har att göra med det att ju mer pengar det finns i upplomp desto mindre blir de värda. Så i framtiden så kommer förmodligen pengarna som vi har idag vara ännu mindre värda. Och mellan 1956 och 2010 så låg inflationen på mellan 2 till 15 procent. Ett bra medel skulle ju kanske vara på 6-7 procent ungefär. Och om du då tänker dig att du satt in pengar på banken och du får 2% ränta, eller 3% spelar ingen roll, så kommer de bli mindre värda i framtiden. Trots att du har satt in dem på banken. Därför att inflationen ligger på 6%. Och de kommer äta upp dina pengar. Som vi säger att din farfar. När han föddes på 1950. Säger vi att din farfar. Det kanske är din farsa. Om vi säger att din farfar föddes 1950. Och han satte in liksom, eh, en tia på banken. Mm. I år så kommer den tian. Att kanske ligga på. Ja. Vad kanske det ligger på. 20 spänn. Mm. men för den där tian när han var ung då så kanske han fick eh, köpa vad ska vi säga 10 liter mjölk men idag, hur många liter mjölk kan du köpa för 20 spann ja. en kanske två liter max så förstår du han fick mer för pengarna då trots att han satte in dem på banken så har de blivit mindre värda det som är det roliga. Så om du sätter in pengar på banken så förlorar du i princip pengar. Det är lugn att säga något annat. Därför att inflationen äter upp pengarna. Och det här drabbar ju särskilt den fattiga delen av befolkningen. För det är vi som är dumma nog att gå till banken och tänka så här, men oj no, jag ska sätta in pengarna på ett sparkonto. om ja, men god luck hör du. Du får mindre pengar i framtiden än vad du har nu. Men det finns andra anledningar till varför fattiga alltid kommer att vara fattiga. Jo, därför att världens fattiga befolkning tyvärr ökar. Hela tiden så föddes det fler och fler människor och idag så är det faktiskt över 7 miljarder. I framtiden kommer vi att vara ännu fler. Och jag menar det att idag så blir det, alltså visst det blir fler rika. Men de rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fattigare. Så jag menar det ser ganska kört ut på så sätt. Det har en liten rolig bild som illustrerar det här. Alltså när en rik person dör så blir hans barn rika. Medan när en fattig dör så blir hans barn fattiga. Alltså det är jättesvårt idag att gå från fattig till att bli rik. I Sverige exempelvis var det enklare att gå från fattig till rik på 1700-talet än vad det är idag. Och en till sak som gör att fattiga alltid kommer vara fattiga är tyvärr företagens jakt på allt högre vinster. För det här gör de genom att de struntar i att betala skatt, de minskar lönerna, de sparkar folk och så vidare. Det här gör att vanligt folk drabbas. Alltså det är vi i framtiden som kommer få lägre löner. Det är vi som kommer bli arbetslösa. Och medan menar när företaget typ flyttar sina pengar till skatteparadis. Får slippa betala skatt. Ja det blir vi i slutändan som drabbas. Eftersom det är vi som kommer få mindre, alltså, vi kommer få mindre pengar till skola, till sjukhus och så vidare. Jag menar de rika bryr sig inte. De kan ju sticka till privatskolor, privat sjukhus. De kommer alltid klara sig. Men den fattiga befolkningen de kommer tyvärr alltid drabbas. Och det kommer ju tyvärr också bli en allt större arbetslöshet. Jag menar, den kommer vara ännu högre, särskilt med tanke på att maskiner kommer ta allt fler jobb. Alltså redan idag så konkurrerar maskiner ut människojobb. Och i framtiden så räknar man med att hälften av alla jobb kommer vara tagna av maskiner. Och vi kommer liksom ha en arbetslöshet som är otroligt mycket högre än vad den är idag. Och vilka är det som drabbas? Ja, inte de rika. De sitter ju på alla pengar. Så jag menar, de klarar sig gott och väl. Utan det blir de fattiga igen. Som kommer bli arbetslösa. Och det roliga är att de kommer inte att kunna få något högt liksom socialbidrag. därför att staten har mindre pengar. därför att företagen skiter i att betala skatt. Förstår du lite grann hur det här funkar nu? Det kommer bara bli sämre och sämre och sämre och sämre. Vi kan också ta det här med låneinvesteringar. Jag menar, de rika kommer alltid att utnyttja sitt ekonomiska övertag genom investeringar. De kommer skuldsätta fattiga länder ännu mer. Och jag menar, är det några som tjänar pengar, alltså fattiga, jag menar, då investerar vi bara i deras företag och så får vi ta del av deras vinster. Alltså, de kommer alltid sitta på mer. De har sådana stordriftsfördelar så att de rika kommer alltid bli rikare. Genom förmögenhetsförvaltare, genom att få högre ränta på banken, så ser de hela tiden till att få ännu mer av kakan. Dessutom så sitter liksom vi, alltså, de, de rika länderna med USA i spetsen på all teknik. Alltså, de fattigaste länderna de är redan totalt körda. Alltså, även här i Sverige kommer vi få det sämre, men den fattiga delen av världen de kommer drabbas skitmycket. Alltså, I en allt mer teknisk värld, alltså, eftersom vi kommer få mer och mer maskiner, vi kommer få mer datorer, mer TV-apparater och allt vidare. Jag menar, då är patenten det typ riktigaste man kan ha, så de är värda guld patent det är ju liksom alltså det är, om jag skulle uppfinna datamusen då kan jag ta patent på den och alla som gör en datamus efter mig då, de ska betala mig en liten del vilket gör att patent blir värt hur mycket som helst ju mer man gör det och eftersom alla kommer tillverka datorer och tv-apparater och nya coola bilar och grejer så är patenten värda skitmycket alltså det kommer ge oss i väst hur mycket pengar som helst och idag sitter alltså vi i väst alltså i länderna på 97% av alla patent, alltså patent, patent, så jag menar det är kört för den fattiga delen av världen. De kommer alltid bli tvungna att betala extra mycket pengar till oss bara för att vi idag har alla patent. Och dessutom så kommer miljöförstöringen öka, det vet vi redan. Alltså det finns inte en chans att vi kan stoppa den. Därför att det kostar så otroligt mycket pengar. Och alla länder som sagt, de blir svagare och svagare och får mindre och mindre pengar. Så de kan inte stoppa det här. Och företagen, de måste ju hela tiden tjäna mer pengar. Och därför kommer de skita i miljön. Och vilka som kommer drabbas då? Ja, de fattiga såklart. De rika, de kan ju bara flytta på sig. Det kan inte de fattiga. Och dessutom så har alltså den fattiga delen av världen otroligt stora problem redan idag med krig, svält, korruption, malaria... HIV, AIDS, vattenbrist, alltså you name it, de har redan så mycket problem och i framtiden så kommer det bli ännu värre. Så jag menar, hur ska de vända på det här? Jag tror inte de kan det, jag tror det är ganska kört för dem. Alltså visst, vissa länder kanske i Asien kommer få det lite bättre och de kommer kunna kanske få lite jobb. Men sen så kommer maskinerna ta över det där och jag menar, de rigger redan idag så långt efter. Så jag menar, om vi lägger till maskiner, miljöförstöring, att de rika blir ännu rikare. Jag menar, de kommer ha ändå mindre chans att lyckas i framtiden än vad de har idag. Och idag så är deras chans att lyckas skitliten. Så jag menar, det ser jävligt mörkt ut. Så jag hoppas ni lärde någonting i alla fall om varför de fattiga alltid kommer att vara fattiga. Hör bara så länge hörni. Hej!